Moja kwa moja kutoka bujumbura burundi hini idha ya kiswahili ya redi usangani na kukaribisha katika matangazo ya mchana ambayo ya, najikuta, ya najikita kwa uhaba mafuta na athari zaki. Tutawafikisha katika maeneo tofauti ya inchi ikiwa ni gigini bujumbura ama mikowani wanasiasa na watalamu wa maswari ya uchumi watatua mapendekizo yao ya kiwimu kuweka halaza akiba ambaro unasema kuwa ni jambo la razima. hata hivyo hayo huomba uwezo wa kifedha hasa pesa za kingini kama ambia mserita waziri wa biashara hapo Jumatano. Punde tunaelekea katika tarifa kamili. Leo isanganiro ni kiboko yao. Naam karibu tena Usafiri jijini bujumura kwa njia magari aina ya Costa bado haujatengama. Magari machashi ndio yanarifiuwa kupata mafuta jumatano hii. Magari yanashodiwa kwenye vituo wamiliki waki wakiwa hawa na tarifa za wakika kwa kupatikana kwaki. Kwa njia ya simu tukupa mwagia na mwenzetu Evariste Nziko Banyanga napatikana kusini mwajigi la bujumbura Evariste unanisikia. Na kusikia sana na kusikia sana abuwa na romwa adi tanu kwa tanu. Hapo kwenye kusini Burundi, hali eh, kusini mwajigi la bujumbura, hali ya usafiri ikoje sasa hivi. Hali ni kama ile liyopatika na katika siku zinapita watu wangari wanatumia mgu kwa kuenda kazini au kuregea nyumbani. Gari za kubeba beria, ni chache sana na hizo zimefata mafuta uh, hiyo dana jumatano watu uh, wangari wana zozana ili wapate kupanda gari hizo chache ziko zinafanya utukozi namu kwenye vituo vya kuudzia mafuta ama stashio kwa wale wanoye liwa kifaransa ulivyo vitembelea hali ikoje kwa ulizo hilo niseme kwamba gari nyingi za ina yasi taxi na kwaseh ziko kwenye mirorongo ziko kwenye vituo vya mafuta na ambapo wamiliki wamagari wa hayo wa, wana hawadu kwenye mafuta hayo atatokea yani wanasubiri kwa kusubiri tu abiria amu watu wanao safiri wow, wanasema nini kuhusiana na suarahilu iki e, wamirajia uwenye wanasafiri na gari hizo wandesha magari hao na wamiliki wamagari hao e, nikitu kimoja wanaomba serikali, wanaomba serikali ili ifanye kinato rezekanato ili e, ili u uh, kwa sefu wa mafuta upate suluhisho. Shukwane Evarise, nziku banyanga india kutafuta habari kwa kina badai utatujuu za mengi. Aya na wakazi wa masta wa manisipala jijini la Bujumbura wanaweza wa kupata tabu kwa usafiri siku hizi ambapo kuna uhaba wa mafuta na walezozunguza na wanahabari wetu wanaonyesha kuwa na matumaini muda mrefu kuwa wanatumia muda mrefu kwenye foleni na mara nyingi zaidi wanazozana na waajiri wao huku wengi wao wakiamua kutembea kwa mguu ili wafike nyumbani jamaliviane ingenda kumaana na maelezo society naona bisi ya mba inakuja, ni mbisi moja, yani palakuta watu kibao Ta kwenye fasi yote nikona pita, nikona una watu wa nashimama, wanakosa mabisi ya kwa iwa kumakazini. Nibazi ya laia wakazi wa manisipala jijila bujumbura ambao tunawakuta kwenye vituo vya uchukuzi vinafzo patikana jijini bujumbura lai hao wanaeleza kwa sasa inakuwa vigumu kwa hao kwa kusafiri, wanapo kazini jambu ambalo huwa likiwa perekea kucherewa kutokana na ukosefu wa basi, zinafzo patikana na kwa shida, kutokana na uhaba wa mafuta, unaujitokeza siku hizi. Ata kwenye fasi yote nikuona pita, nikuona wana watu wa nashimama wanakosa mabisi ya kwa iwa kazini, kauna sawa nabakumu tatizo kuwa sama. Juu, ata kwanzea subuhi ni wahi wana watu wa nashimama wanachunga bisi, wakuenda mvile, wakuenda wapi wakakosa. Na hivi haywapa, panzea subuhi, nasikia sana tatizo, kazini, na kufa kwa iwa katadi. Wanda tumia usafiri na kuambia ni hali ngumu sana. Yani we menye abiria pako sawa, we men apa na pare unas Hapa na pale F10, F20 Uwe menyewe unamustila tauruma Uwe menyewe tu ni hile tu bastu La ya hao wanaeleza kuwa Hali hiyo ya ukosefu mafuta imekuwa ni changamoto tele Kati yao na wajiru wao Kwa sababu huwa wakizozana Wanapofika kazini walichelewa La ya hao wanaetaka Serekari iwajibike kikamilifu Kwa gutatua tatizo hilo La uhaba wa mafuta ili Waendele kusafiri katika mazingira Bora wakiomba pia na kuongezewe usalama katika vituo vya uchukuzi kwa sababu hizi huwa wakichikita katika shida hiyo na kuapola marizao zao wanapozozana kwa kuingia katika mabasi na mjamari vyanengi ndakumana. Shuliza uvu vina kusindika mawese ziriumba mkuwani lumongi kufuatia ukosifu wa mafuta. Watu waleo kuwa wakitigimea mapato kutoka kazi hizo waneza kuhishi mazingila magumu. Wanaomba kutafuta ufumbozi maridhawa tatizo hilo na huko mkuwani gitega ukosifu wa mafuta unalipotua kwenye vituo kumina vinane ambavo, ambavo umesukuma baadhi ya madireva kuenda kuyatafuta nchini giamhule mungano wa Tanzania. Waneza kuwa lita ya petlori wanaifu pata kwa fedha sita na zaidi sarafu za Burundi layo leo na vyombo vya vya usafiri vinavyotumia mafuta wanaomba upatikanaji wake kwa kiwango kikubwa jira nibigira Uhaba wa mafuta ya kuyende shagari ya aina ya esanse na mazutu wajitokeza tena upya mkwa nikitega tangu zaidi ya mwezi uliopita kama wanavyo arifu madereva na wafanya kazi wa vituo vya ugavi wa mafuta enyewe ama mafuta enapo patika nani katika vituo viwili au vitatutu kwa jumla ya vituo kuminanane vinaavyo arifu wa mkwa nikitega pote ambapo tena ni mirorongo mirefu ya magari na pikipiki mbere ya vituo hivyo na hapa mafutaisha bila uote wanawo hitaji kuhudumiwa. Na hadi sasa hakuna hata toni moja ya mafuta mkwani kitega kote. Matoko ya hayo ya nakua ni upandishwaji wa nauli maradufu au zaidi. Mfano nauli ya kutoka kitega hadi gijini mjumbura ndani ya garindogo ya aina ya probokse ni kati ya pesa elfu ishirini na therathini badala ya elfu kuminatano za awali ambapo ndani ya basi hiyase ni pesa elfu ishirini badala ya pesa elfu kumi za awali ama kitega ngozi. Nauli Uli ni pesa elfu ishirini badala ya pesa elfu kumi za awali. Ama gitega muinga na ni pesa kati ya elfu ishirini na elfu ishina tano badala ya pesa kati ya elfu kumi na elfu kumi tano za awali. Nao madereva wa marori ya uchukuzi. Wasema walipandisha bei lakini kulingana na urefu wa safari. Nao madereva wa magari ya aina ya bene ya kusheheni vifaa ya ujenzi kama mawe mchanga na matofari. Waeleza kuwa Waliongezea pesa kati ya elfu ishirini na elfu amsini kwa beni moja. Nao wendesha pikipiki piki za abiria. baadhi yao waliongezea na uli hadi nusu ya na uli ya zamani. Abapo wengine walipandisha na uli maradufu. Aitha kwa swali kwamba magari na pikipiki za piki abiria. Ja tembea licha ya uhaba wa mafuta. Madereva husika wajibu wanunuwa mafuta inchini Tanzania. Waendelea kuwa huko Tanzania lita moja ya isanse. Waenunuwa Chiringi za Tanzania elfu na amia tatu na sitini na ambili, yani zaidi ya pesa elfu sarafu za burundi. Atimae, raia wakitega, haswa hasa wa miliki wa magari na pikipiki na generator waomba wahusika wafanyi lolote liweze kanalu ili mafuta ya patikane tena kwa kiwango chakureithisha. Kutoka kitega, jani vigira Radio Isanganiro. Nambe ya usafiri kwa magari ya watu binafsi. Mipanda ukilinganiche na hapo awari. Mfana wanao tolewa ni abiria. Wanao welekea ni chibitoke. Ambao vituo kwenye soko marufu kutibu. Wanao takia kulipa kuminamili elfu ili safari hiyo ilikuwa ina halimu kati ya 6000 na 7000 ikiwa ni abiria ama wamiliki wa magari wanathibitisha kuwa hata magari yale yokuwa na leta bidhadha za chakula yamepungua na hivyo kusababisha kupanda kwa bei ya vitu ya vitu ya vitu mahitajiyo wanaomba serikali kufanya kila iwezekanalo mafuta yapatikane lasivyo ilihusu wanaoweza kuyapata katika nchi gilani kwa njia ya simu tunaungana na mwenye wetu preside new mongelea ambaye yuko kwenye ambaye amepiga kambi kwenye soko la Praside, unanisikia? Na kusikia vema romoa. Hali ya usafiri ikoje hapo kwenye e, kituo ama kwenye vituo o, vya magari yanayoelekea kaskazini na maharibi mwanje? Ni kweli mtafikia kitembelea vituo hivyo, ukitizama tu idadi ya magari waweza kusema kwamba kabisa kuna kuna uhaba wa mafuta lakini uh, kulingana na habari nilizopata kwa kuzungumza na maderebo walituambia kwamba ah gari nyingi hukaa hapo upigia kambi hapo kwa kusubiri tarifa yote kuhusu mafuta kwenye vituo vya mafuta mbali mbali bilizyo karibu lakini ni magari machati ambayo huwa na mafuwa na mafuta na bilia hapo wana wanasumbuka wanakuwana matatizo ya kuenda huku na kule kukaribu ku kuuliza ama kuzungumza kuhusu chiche tamba zimepanda sana kwa mpana mbao natolewa ni diketi ya kuenda kichibitoke kutoka kumbra haa kwa wali likuwa ni lf6 lf7 lf7 kwa sasa ii menfrokehela ambayo ni wanaomba kwa kidogo ni kuminambili na kuna minta mbao likuwa na ku ananasijuza kuwa likuwa naombwa zaidi ya lf20 kwa saba likuwa na mbigo na kutoka kwa vito vingine na sasa hivi kuli kulishodia mtu ku watu ambayo walikuwa naerekea mnohinga mbapo walilazimika kutoa eh, ufusarafini na zaidi ili wapate ustafiri na raia hawa wafanya biashara wana sikitika kuona kwa sababu ya uhaba huu magara mba ya likuwa nareka kwenye soko filo kutoka nchikati ya mepungua zaidi ili kupata ya yes, shenda kuwa ni ni ni ni kuatalisha tu ni kuatalisha maisha kwa sabu wali tuambia kwamba wanalazimika kulipa kiasi hela mbayo inaombwa ili wapate kusaidia familia zao kuishi ee na kitu tingina bato tuliuliza wa deliver ni kuhusu na na muna tuu wanatumia au ni, ni mdiagane wanatumia ili wapate hai wengine wengu tuambia kwamba kupata makuta huku katika maudhi tuo ya mafuta ambayo ziko karibu naakuwa ni kazi ngumu na wanarazimika kwenda hivi nji kama njia ya DRC Congo ili wapate hayo mafuta ambapo nicheta ambao wanasema ni kazi ngumu kwa sababu wanapaswa kulipa kutoa ruhusa ili waruhusiwe kuingia na wanaomba serikali ifanye iwezekanayo kama ipa itakie ruhusa hii au serikali ipe ruhusa wanapo anaoletwa Pase tu wapakutu mawakutu mawakutu ya dhali katika njibisa kieni. Namu, unavu angalia musimu huu ni musimu wakuhitimisha mwaka na kukaribisha mwaka mpya. Watu wamekubali kulipa pesa hizo walizokuwa kuwa wanaomba? Nikueli, ha, watu hawajaonekana wakiwa wengi kwa sababu mtambaye anaambiwa bei ye mwenyewe tu. Wala, kuna watambaye unakuta wako kwenye vituo wame wameka hapo wametulia na mzigo yao na wengine tu wana wanasema bora tu tufike kulipo kitita chahela kuna wengine kuna baadhi ya abilia mbao wanalazimika kulipa na wengine mbao wana, wana, wana, wana, wanajaribu kuzungumiza na wadereva ili wapate masuruhisho tu wapate kusafiri lakini wengine wanasema kwamba bora msa wasafiri wafike kuliko kifikita chafranga Shukani prasidi niyongu ngile, indiria kutafotia tarifa mbalimbari hapo kwenye soko la kotebu, ambapo tena utatagusia badaye hukusu kupanda kwa beza bizaza vyakura. Na naulizi na indiria kupanda hadi 15,000 na hadi kati ya 15,000. Hadi elfu tano kumradi na kuminatano elfu na zaidi kwa safari za kutoka mkua ninguzi kurekea mkua mingine kwa njia magendolita na nusu ya mafuta haipatikani chini ya ishirini elfu wafanya biyashara waki. Wanaadhibiwa kila mara bila hata hivo kwa na biashara hiyo na tatizo la usafiri hushudiwa hasa majira ya usiku na hilo kuwa kwenye fulani usiku wa jumatano hii katika kituo cha magari kilichopo jijini Bujumbura wameambia radio isanganino kwamba safari hiyo kuwa inalipishwa 650 inawahalimu kati ya 3000 na 5000 hali hii wanaelezea kuwa mzigo mzito wanaomba serikali kutafutia mwarobaini ukosofu wa mafuta ili shughuli ziendelee katika hali ya kawaida Naraya wakazi wa jiji la Bujumbura wanasema kupata kero ya usafiri kipindi hiki kunakoshuhudiwa ukosifu wa mafuta wanalamika kumaliza muda mrefu wakisubiri magari na hivyo kuwa shida kufika kazini kwa muda wanasema kuwa hali hiyo inaleta tofauti kati yao na wa ajili. Kanjee ya simu tunaungana na mwendizi Jando claude Geila Kuze yuko kwenye kituo cha mabasi katikati mwa jiji la Bujumbura. Jando claude unaisikia? Ndiyo, Romar. Hali ikuji sasa hivi kwenye kituo cha Magari ya nawelekea katika mita mbali, mbali ya jiji. Ndiyo, Romar. Ndiyo, nasimama kwa sasa karibu ya kituo cha Magari. Welekea kasi kasi kasi ni mwajidi za bujumbura. Habi sasa Magari ya po. Hakuna polini za abiria. Wanaongoja ukiondoa wa mita ya sarama. Na kibitoke okay, ambapo naona kwa muda kuna poleni na kisha basi moja itakuja na itachukua watu hawo ina maana tunaweza kusema kuamba kuna unafuu ukilinganisha na siku hizo pita? ndio romari dt tunaweza kusema hivyo kwa sababu kupika sasa hivi magari yako na yanaendelea kuonekana umepata kuzungumza na madereva wa kuambia ni namna gani pata mafuta ndio tumeongea na madereva wanaofanya uchukuzi wa kitambua kupata mafuta ya gari jana hata hivyo wanaotumia mafuta ya gari haina ya gasoil wanaeleza kwamba walikuwa wakimaliza zaidi ya siku 4 bila kupata mafuta hayo tatizo kubwa ni kwamba wanaeleza madereva hao ni kwamba hawaruhushiwi ili kujaza mafuta yanayopatikana kwenye baadhi ya vituo kuna wanaosema tupwewa lita mtini wakati kujaja kujaza, kujaza Ni lisa ya moja huku wengine wakieleza kwamba kati ya lisa 32 na lisa 40 wakati kujiaza Ni lisa 27 wanapopata furta ya kupatikana kwa mafuta hayo Abiria na Madereva waumba kupatikana kwa mafuta ya Magari hayo Shukra njano die ilakuzi, indirea kufuatia tarifa mba, e, habali mbali mba, hapo kwenye kituo cha mabasi ya katika mita mbalimbali mbali mba, ya jijila bujumbula. Isanganiro. Na mtarifa hii inandakuja mwja kwa mwja kutoka studio zitu zizopo hapa jijidi bujumbula burundi na kwa masafa ya masafa FM 89. Dr. Sarko. Uh, 89 nukita saba kwa kazi wajigi na vungaviyaki. Walioku mikuwa na wanatupata kwa 100 na moja. Tunafungua ukurasa wa maoni ya wanasiasa na wataramu mbalimbali Chama cha uprona kina pindekiza kurusu watu wengi kuagiza mafuta. Haitha ulivijia nkurunziza mwenye kiti waki. Anataja jambo jingine ambalo ni ujenzi wa hara nyingi za kuifadhi ya mafuta. Hinaweza kutubiwa katika nyakati kama hizi. Kuna kushudiwa uhaba wabitha hii. Na nchi ya Burundi na stahili kufufua uhusiano na mataifa mengine ilikuwa njia moja waipo ya kupata fiza za kigeni zinazo kuchangia kupata suruhu la ukosifu wa mafuta ni mitathumini yake Francis Rohiru. Mwana siyasa anafuatilia maswara uchumi wa nchi aitha buwana Rohiru anasema kuwa nchi inaitaji mkopo kwa ajili ya kuhisaidia kuendeleza sekta za maendereo ya nchi buni kuna tatizo kubwa sana yani franga za inchi zinatumikisho mambo yenye haya style kila mara Yani matembezi ya uh, viongozi na vingine kuuza magari na vingine Ni vitu kama hivyo vilituma leo Tuko tunazorota hatika uchumi Tunakosa mafuta na vingine vionye tunapashua kuuza inje ya inchi Kwa pande wa sirekari ya chochote wanashuzumuzia kuhusu Uhaba wa mafuta mafutaya ni kwa sababu gani? Kwa mgambo yangu naona kwa hawasemi chochote Yani nafuraia kuona raisi wa jamuhuri Mara kwa mara anasema kwa mba Kuna pesa za inje hazionekani uburundi Yani anasema kama kuna tatizo mingi mingi Wa, wa, wa, yaani, wana siyasa yeti wanaiba wanafaivi na vile yaani nafuraiya kama kisema hivu hili hizo siyo suluhisho suluhisho mbalimbali ni kueza kutia franga za burundi katika ile masekta inyaneza ya kaleta vifao mbalimbali vya kusema wanainchi waweza wakapate vichochote yani mafuta siki tutunacholima nchini muetu hatu kito nchini muetu ya ni nikitu tunaposha kutawa inji ya inji kwa hiyo sababu tunaposha kupata faranga faranga za inji hatukivuza na franga za burundi na mwemezo sekta ambazo serikali na wa so mugatua mufano, segitazi pia ambazo zinawezo zikazarisha kipato kuliko zingine? Vikubwa viwili au vitatu ni, ni ulimaji na ufugaji mm -hmm. biyama biashara na vingine wakuna fanya na kule na uyu wezo wa ma, ma, ma, majiwe ya bayi, mambo kama hayo ni vitu vinaleta mikopo mizuri sana nchini burundi. Siku sema kama ni vitu tunapasha kuwazia mda mrefu kila fasi mambo ya uchumi ni yale yale tunapasha tuangalii wangine wakuna fanya aje na sisi tufanyi vile vile Angalia nchi ziko karibu yetu, ziko zikopisuri wenyewe hawana tatizo lolote la mafuta kwani ni kwetu yani hatuna kile wanaita uwezo wa kununua kama tuna hela tutaweza kununua wengine watanunua na bila shaka sasa hilo ni tatizo letu na nafikiri kutia franga mitoka kama hivyo ni muhimu sana. Watu wengi watu watembeleeni nchi, kinaleta franga nyingi sana katika maenji kama hii mm. Kando na sekta hiyo ya utalii kuna wengine wanaotaja kwamba ukosefu wa pesa za kigeni ndicho chanzo cha uhaba huu wa mafuta unaooshuhudiwa nchini Burundi. Chemau ni yenu ni yapi kwa tatizo hilo? Ni kubwa sana. Yaani kama hela za nje za kigeni azisizikaingia nchini mwetu. Ni tatizo kubwa sana. Yaani kila kitu tunachouuza nje, atukivuza na franga za Burundi, tunakivuza na franga za kigeni. Sasa kama hatuwezi tukapata franga kama hizo. Tuta tutaendelea wapi. Yani tunapasha na kila kitu chakweza kuwapatia wageni, ijili waje nchini mwetu au waonunuwe nchini mwetu. Na Francis Lohelo amezunguza na menzetu jamalivyane ngenda kumana. Chama kudevu kinafamisha kuwa serikali ilikuwa inatumia mafuta ya akiba katika na uhaba wake na kuruhusu wote waleo nawezo wa kuyagiza. Kifani bizi mwenye kiti wa chama hicho anasima kuhetiwa hangaiko kubwa na uhaba mafuta huku wa serikali sirikali kuzidisha fedha za kigeni. Nalo shirika liliko Melinaro piga vita rushwa na ubadhirifu wa maria uma. umma linaomba serikali kutoa ruhusa kutoa tamko kuhusu mafuta na juhudi zinazofanyika ili kupatia suluhisho la kudumu swala hilo linaloleta adha kwa raia Gabriel Firlik kiongozi wa shirika hilo anasema kuwa iwapo swala la ukosefu wa fedha za kigeni halitatatuliwa hali hiyo inaweza kuzidisha mdororo wa uchumi Aidza anaomba kuweka wazi ripoti ya tume ili waanzishwe kuchunguza kuhusu waagizaji wa mafuta kwa pande wa shirika Parsemel nalohimiza raia kubadili mwenendo unasema wanaomba kuratibu upya mfumo wa waagizaji mafuta nchini Burundi ili kuondoa kile ya uhaba wa mafuta fonti ndiko na kiongozi wa shirika hilo anapindikiza kuongezwa Kwenye urodha ya wagizaji wa mafuta watu wengine waleo na uwezo Haitha aniomba serikali kuomba mkupo wa haraka Wafeza za kigeni zinazo burundi Kwa wagiza bidha kwa kipini cha zaidi ya mjezi miwiri Chakwanza, serekali ya pasha kutoa tarifa mapema Ili tulize moe raia kwa kueleza na kutabili kinachuendelea kwa sasa Ili raia ajue kama si hali takayo dumu Na asiwe na wasiwasi na kukata tama kutokana na tatizo lenyeo Chapili, serekali itishe kwa haraka, watalamu Ama walio wahi na kitengo hiki Wenye ujuzi zaidi, wakalie swarahili kwa kutuwa maoni yao Kama mchangi, Wa walio serikali ni upande umoja. Watawana wata lam sawa katika swala hili bado anahitaji msaada kutoka kwa wengine shirika Parsem inaona kuwa jawabu sahihi katika swala hili ni pamoja na kusogelea haraka sana wafadhili na kuzungumza kwa kina kuhusu swala hili ili watoe msaada au kuomba mkopo kwa lengo la kuinua hakiba ya dharura ya hela za kigeni kiwango kitoke kwenye kipindi cha wiki tu angalau kifike kwenye kipindi cha Zimiwili au mitatu. Serekali fanyi liweze kanaro. Kitita hiki kiinuke. Kopitia misada au mkopo. Na hela ya kigeni. Ifadiwe msafara kuerekea ugenini kwa wakurugenzi kibao Ipunguke. Ilifanyi kile kinacho wezesha inchi kuendelea. Kwa ununuzi wa vitu jia mohimu kama mafuta na madawa. Serekali ibadilishe huyo mzunguko waao wafanye biashara wanaojihusisha na mafuta serikali waruhusu watu wengine wawili au watatu kutoka ugenini au katika kanda hii wapewe hela hizo za kigeni watu hao watakiwa kuwa na uwezo staff yenye ujuzi wasiruhusu mtu yoyote kwa sababu anafahamiana na huyu ama yule au kwa sababu ametoa rushwa kwa kiongozi huyu ama yule au kwa sababu kiongozi huyu amehusishwa maneno huo ukomeshe kabisa na kwa upande wa Burundi watumie mafuta haya kwa makini waepukane na matumizi na tunaomba radhi kwa kasoro hii ambayo imetokea katika kuhitimisha ta, sauti ya moin ya uh, kiongozi wa shirika Parseme mafuta yameanza kupanda bei chini Burundi tangu mwaka 2010 hata hivyo ongezeko kubwa limeshuhudiwa katika kati ya mwaka 2021 na 2023 ambapo lita ya petroli kwenye pesa 1400 hadi 1450 El, richo ya kuwa ilishuka novemba mwaka huu Ukosefu wa pesa za kigeni na vitu vingine vinavyohitajika ili kuageza bidhaa ng'ambo mafuta akiwemo ni miongoni mwa sababu za uhaba wa mafuta nchini Burundi ndilo jibu lolotolewa na waziwa biashara alipokuwa anajibu masuala ya maseneti ya maseneta Jumatano hii na kwa kutimisha taarifa hii ya habari chumba cha uha cha habari cha Radio Isanganyilo kimeandaa uhalili unaosomwa na mwendeshaji DTA Nionzima Swala la uhaba wa mafuta, linajirudia rudia nchini Burundi, miaka mitatu inaelekea kumalizika. Hata hivyo, mwishoni momuaka huu, halihi emeleta sura isio kuwa inazoeleka. Kwenye makao makuu ya kiuchumi bujumbura, barabara, zinaonekana na kuwa wazi. Vivyo hivyo, kwa vituo watu foleni bila hata hiyo kona gari la kwasafirisha. Wengi wanamua kwenda kwa miguu kwa safari ya umbali wa kilometa zinazoeza kuzi d10 kwa watani kuna msemo maarufu wanasema eti kuhatelelegee Magari yanarundikana kwenye vituo vya kuuzia mafuta licha kutowepo bidhaa hiyo. Sehemu yanayopatikana wanashinda na kukesha. Mara nyingi wanaondoka mikono mitupu na kuhamia kwenye kituo kingine. Kwa njia ya magendo, lita ya mafuta inakadiriwa kwa 20,000 na kuuziwwa katika chupa. Chupa ya lita na nusu huhuzwa 30,000. Hali hiyo ilikuwa haijawahi kutokea. Hapa tueleweko kuwa Hatuzungu mzibu jumbura peke Harikadharika katika kona tofauti za nchi Athali zake hazikawi kudhiririka Mbali na kupiga foleni kwa kusubiri magari hivu na shuhudia milolongo ya watu wanaununua mkaa Wakati mwingine kupiga foleni kwa wanunuzi wa sukari ndiko kulikuwa mazoea hata kama haengekuwa kama ilivyo Si hayo tu anayaweza kusimulia mengi ni mtu anayehe mea kila siku Ukiuliza beya kilo ya maragwe, unga, vyazi viazivitamu vyazi vitamu, ndizi na vinginevyo Noti ya faranga elfu inakuwa na thamani ndogo Siku zilizopita, paratichi likuwa inahuzwa miya moja lakini hivi huuzwa elfu moja na zaidi Jesiku hizi, mwanafunze anayichelewa mwalimu anasema nini Mtumishi anayikawia kufika kazini, mwajiri wake anamchukuliaje Kuna anayimla umu mwengine, mtu wategemei mavuno gani Dira ya serikari ni burundi kuwa inchi inayujitegemei mwaka 1240 na nchi inchitajiri mwaka 1260 ni agenda nzuri Aria ya sema asibadini msimamo Lakini huhusu warundi wote Je dira hiyo itatekelewa vipi Hali ya uhaba wa mafuta inamaliza mda mrefu ila hatusiki tamu kololote kutoka kwa viongozi. Kuna haja ya wahusika kuweka wazi wanachokifanya ama wanachotarajia tena hivi karibuni ili mafute ya patikane maisha reje katika hali ya kawaida. Kwa vio vile, mafuta ni sawa kuni kukosa moto kuzimika. Wenda warundi wanaweza kuwa na matumaini kuwa ukosefu huwa mafuta hautadumu milele. La sivyo ingekwamisha miradi anchi ila hayo ya sitokeye. Na Didier Nyonzima. Karibuni wapenzi wasikilizaji wapenzi wa idhara ya Kiswahili ya Radio Boniche FM. Ni wakati wa kufata kitu. Na tumalizie kwa taarifa ambapo mwana mwana habari mwa Juma na heshima ye ambaye nalikuwa muandishi wa habari wa walidio Bonisha FM mameaga dunia jumatano hii alizaliwa mwaka rufu mwaja 974 mtani buyenzi jijini bujumura alianza kutumikia kwenye kituo hicho mwaka rufu mbili alikuwa kwenye chumba cha vipindi hasa kwa ruha ya kiswahili mwaka rufu mbili na tano alipata kuwa alifuata, uh, alifuata mafunzo ya kuanda habari na habari Zinazo siana na nyakati za uchaguzi mwaka 2009, alipata mafunzo ya kuandaa habari kuhusu kulegea au wakimbizi makuu, mungu alitoa, mungu ametoa gina lake ri himidiwe. Na kwa tarifa hiyo ya Kifo ambayo nitanzia hatu na chaziada kwa tarifa hii ya mchana waliwa ambayo imejikita kwenye uhaba wa mafuta na athari. zake mwepata maoni mbali mbali hata na yana ujiri mikuwa au seum nyingine za inchi. Hapa asudu ukua na mimi lomwarde ni YFZN kwa gini kutakia mchana mwema.